det er jo en underlig betegnelse, ikke? Der er valg i USA hver andet år. Ja. Men det afspejler jo meget godt, at folk synes, de valg, hvor der også er en præsident på valg, er de mest interessante. Og de er så, kan man sige, hver fjerde år. Og mellem de valg, hvor der er præsident, præsidenter på stemmesedlen, der holder man det, man så kalder midtvejsvalg. Ja. Og midtvejsvalg er mange forskellige valg. Det er valgt til øh, kongressens medlemmer. Den amerikanske kongres består af to kamre. Det ene kammer hedder Repræsentanternes hus. Og alle medlemmer der, der sidder 435 af dem, de er på valg hvert andet år. Så de er altid på valg. Okay, ja. Så er der det andet kammer, det hedder Senatet. Og der er de på valg hver sjette år, men forskudt. Så det vil sige, der er cirka en tredjedel af senatorerne, der er 100 senatorer, og cirka en tredjedel af dem, de er på valg, når der er midtvejsvalg. Men ud over det, alle de medlemmer af kongressen, der er på valg, så er der guvernører, der er det, der svarer til justitsminister i hver af de 50 stater, der er andre vigtige embeder ude i de 50 stater, som er på valg ved sådan et midtvejsvalg. Så... Øh, det kan være afgørende, også for et kommende præsidentvalg, hvem der har flertal i kongressen, hvem der har guvernørposterne i de vigtige stater, de skal kæmpe om, hvem der kontrollerer valgprocessen i de enkelte stater. Det er typisk, øh, en, hvad der svarer til en justitsminister i staten, som står for, hvordan de enkelte stater afholder valg. Så der er meget på spil, også for præsidentvalget, ved sådan et midtvejsvalg. Så man skal altså ikke underkende vigtigheden af det her valg. For det lyder som om, det, det er i hvert fald meget betydningsfuldt. Lige præcis. Altså, øh, man kan sige, at et grundprincip i det amerikanske system er det, man kalder checks and balances. Og det betyder, at præsidenten har nogle beføjelser, men kongressen har også beføjelser, som kan forhindre præsidenten i at få sin vilje. Så kongressen, al lovgivningen skal starte i repræsentanternes hus. Det er dem, der har sidder på pengepungen, så at sige. Så de skal starte processen med at lave lovgivningsforslag. Så kommer de til senatet, der også laver deres forslag. Så skal de flække sammen. Og så kan præsidenten enten skrive under på de love, ja. eller også, så kan han nedlægge veto og sige, det nægter jeg at skrive under på. Og så må kongressen se, om de kan samle nok stemmer til at komme uden om præsidentens veto. Så øh, uden at skulle gå ind i alle detaljer med, hver, hvordan øh, processen fungerer, så kan man sige, at en præsident, der har kongressen imod sig, øh, en præsident fra et parti, som er op imod øh, et flertal fra det andet parti, som kontrollerer et eller begge kammer af kongressen, har det selvfølgelig sværere. Så vi ser rigtig meget blive vedtaget i perioder, hvor præsidenten har sit partis flertal i begge kongressens kamre, Og der er selvfølgelig også guvernører rundt omkring i de enkelte stater, som kan forhindre ting i at blive vedtaget eller nægte at støtte lovgivning. Den slags ting. Hvis vi ser på, hvordan det er lige nu, så har republikanerne et spinkelt flertal i det, der hedder repræsentanternes hus, faktisk kun nogle få medlemmer mens øh, demokraterne har flertallet i senatet. Ja. Men især i repræsentanternes hus, når det ene parti vinder flertal, så skifter alle formandsposter i alle udvalg. Så at være i mindre tal i repræsentanternes hus, der kan man ikke så meget. I senatet kan man væsentligt mere, men i repræsentanternes hus der kommer der en ny formand for alle de her udvalg, og det er dem, der bestemmer, hvad man skal tale om af lovgivning. Er repræsentanternes hus, så i det her, altså det her kammer her i kongressen, ja. er det så vigtigere en øh, senator? Nej, nej, det er det ikke, fordi senatorer har i især øh, nogle andre befolkninger, uden vi skal gå ind i, i, i, i alt det, de, de kan. Øh, vi så for eksempel her for nylig en enkelt senator, som øh, nægtede at godkende en helt stribe, hundredevis, af forfremmelser i militæret, øh, fordi han protesterede mod noget helt andet. Og så kunne han simpelthen forhindre, at man kunne godkende de her folk. Øh, det er også senatet, der godkender internationale traktater. Det er senatet, der godkender øh, udnævnelser af højst og af ministre osv. Så senatet har på mange måder flere mag mere magt, end repræsentanternes hus Lad mig tage et aktuelt eksempel. Man forsøger at lave en stor bevilling af penge til Ukraine, til Israel, til humanitær hjælp i Gaza, til Taiwan. Og lederen af repræsentanternes hus, ham kalder man Spiker, eller hende. I øjeblikket er det en ham. Han siger, at vi vil slet ikke tage det til behandling her. Så han kan simpelthen nægte, at Øh, overhovedet behandle det lovforslag, som kommer fra senatet. Og så har man et problem. Ja, kan man så sige. kommer ikke videre. Fordi han ved godt, at der vil være et stort flertal af medlemmerne af repræsentanternes hus, der vil stemme ja til det her forslag. Men han kan sige, at vi vil slet ikke stemme om det. Så man kan have magt over nogen ting, når man er speaker i repræsentanternes hus. Hvor er så det store vindepunkt ved det amerikanske midtvejsvalg, ifølge dig? Der, man kan sige, det går op og ned i showbiz, og det gør det også i politik. Så det er ikke usædvanligt, at det parti, der ikke har præsidentembedet, vinder store sejre ved et midtvejsvalg. Fordi det er dem, der ikke har præsidentembedet, der er mest utilfredse, ja. når der er midtvejsvalg. Så hvis vi tager historisk Helt tilbage fra 1930'erne og frem efter, så kunne man indtil for nylig pege på kun to øh, midtvejsvalg, hvor det parti, som havde præsidenten bedet, også vandt pladser ja. i repræsentanternes hus, for eksempel. Ja. Og det var i det var i 1998, og så var det i 2004. Det var de to undtagelser. Det, der så var kendetegnene i 2022, det var, at der var en formodning om, at republikanerne ville vinde måske 40-60 pladser flertal i repræsentanternes hus, og så vandt de kun et lille flertal, og samtidig vandt faktisk øh, demokraterne en, en ekstra, et ekstra øh, senaterplads ja. i flertal ved et midtvejsvalg, hvor man normalt spår, at det kan gå rigtig dårligt. Øh, Barack Obama for eksempel, i 2010 ved midtvejsvalget tabte, tror jeg, 60 pladser i repræsentanternes hus. Det gik rigtig, rigtig dårligt for demokraterne der. I 2014 tabte de deres flertal i, i senatet også. Øhm, så, så man kan sige, ellers så har demokraterne været dominerende i, i kongressen øh, i begyndelsen af 90'erne der havde øh, demokraterne haft flertal i repræsentanternes hus i mere end 40 år. Det er altså vanvittigt. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med i min fremlæggelse om det amerikanske midtvejsvalg? Man kunne måske sige, hvorfor det hedder midtvejsvalg. At, det, at der ikke er en præsident på stemmesedlen, og det derfor er nogle gange sværere at få lige så mange vælgere til at gide og komme og stemme, fordi der ikke er en præsident at stemme på, men kun medlemmer af kongressen og mm. guvernører og alle mulige andre, så kan man måske sige, at midtvejsvalg drejer sig ofte jo ikke om nationale spørgsmål, men også om, hvad der sker ude i de enkelte valgdistrikter eller de enkelte stater. Så det er tit spørgsmål, som, hvor man kan sige, er der en præsident på stemmesedlen? så er der også nationale emner, der bliver diskuteret. Det er ikke nødvendigvis altid tilfældet ved valg til kongressen. Hvis man bor i Iowa, så er der spørgsmål, som kun interesserer folk om i Iowa måske. Om, ja, ja, om man må udvinde etanol af majs, fordi der er mange, der dyrker majs, eller sådan nogle ting. Ja. så, så det på de strikplaner. Altså, lige præcis, ja. ja. Så de ting er, er vigtige. Og så øh, kunne man måske pege på, at det alligevel er vigtigt, fordi det kommer til at både afgøre, hvordan kongressen er sammensat frem mod et præsidentvalg, men også for eksempel, hvilke parti, der kontrollerer de forskellige stater, og dermed også, hvordan man skal stemme to år senere ved et præsidentvalg. Men jeg synes altså også, det er interessant det der med, at du siger, at fordi det er et midtvejsvalg, så er det meget stor sandsynlighed for, at det er oppositionen, der er højst sandsynligt tager pladser mm. i henholdsvis uh, hus og senatet. Ja. Fordi at det er jo dem, der viser utilfredsheden med, hvad der egentlig foregår. Lige præcis, altså... ja, og det er typisk jo det parti, der ikke har præsidenten med, som er mest utilfredse. Det er oppositionen. Ja. Så derfor er der en forventning om, der er flere af dem, der møder frem. Så når det ikke går sådan, så bliver de fleste øh, politiske jagttager overrasket. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Det er altså, der er ingen til midtvejsvalget, er der ingen præsident på stemmesedlen. Derfor så er der ofte lavere stemmeprocent, øh, altså procentdel. Mm. Der er ikke så mange, der stemmer. Nummer to, så drejer det sig altså ikke kun om nationale ting. Det går helt ned på distriktplaner, og statsplan, altså de her stater her. Og til sidst så er det altså også vigtigt lige at huske på, at ofte så er det altså oppositionen, der tager pladser i senatet og repræsentanternes hus, i Karsten ja. generelt. Jeg skulle måske lige sige, at ud over, nu siger jeg guvernørposter, men der er jo også en lovgivende forsamling i hver af de 50 stater. Så de skal, der bliver også valgt medlemmer til de lovgivende forsamlinger. Og det betyder jo noget, vi ser spørgsmål som abort for eksempel, som ikke mere er en forfatningssikret ret, det er så de enkelte lovgivende forsamlinger i de enkelte stater, der afgør, hvordan den stats abortlovgivning skal være. Men også for eksempel, hvordan man skal kunne stemme øh, to år senere. Ja. Altså, hvordan skal, øh, er brevstemmer tilladt for eksempel? Øh, hvor, hvor, hvor mange dage må man stemme i? Må man stemme om søndagen? Alt efter, om de har en interesse i, at der er flere, der kommer og stemmer, eller færre, der kommer og stemmer. Så der er rigtig mange ting, der foregår i hver enkel stat, som afgør, hvordan præsidentvalget så tegner sig to år senere. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, Nils? Der er masser, vi kunne tage op, men jeg tror, vi har øh, det store billede nu. Ja, ellers kan man læse mere ind på legstra.dk.